Capitolul 10. Suferința și sfârșitul suferinței Interconectivitatea tuturor lucrurilor, budiștii o cunosc dintotdeauna, iar fizicienii o confirmă astăzi. Nimic din ceea ce se întâmplă nu este un eveniment izolat, ci doar pare a fi izolat. Cu cât judecăm și catalogăm mai mult un lucru, cu atât îl izolăm mai mult. Unitatea vieții ajunge fragmentată din cauza gândirii noastre. Și totuși, unitatea vieții a făcut posibil acest eveniment. Este parte a rețelei de interconectivitate care e cosmosul. Aceasta înseamnă că tot ce e nu putea fi altcumva. În cele mai multe cazuri, nici măcar nu avem cea mai vagă idee despre rolul pe care un eveniment aparent, fără sens, îl poate juca în totalitatea cosmosului. Însă, dacă îi recunoaștem inevitabilitatea în cadrul întregului, e posibil să începem să acceptăm lăuntric ceea ce este și astfel să ne aliniem la unitatea vieții. Adevărata libertate și sfârșitul suferinței înseamnă să treci prin viață ca și cum ceea ce trăiești și simți la un moment este exclusiv rezultatul alegerii tale. Această liniere lăuntrică la clipa acum este sfârșitul suferinței. Este suferința cu adevărat necesară? Da și nu. Dacă nu ai fi suferit niciodată, nu ai mai avea profunzime ca ființă umană. Nu ai mai ști ce e umilința, nici mila. Nu ai mai citi acest lucru acum. Suferința sparge cochilia egoului și apoi ajunge la punctul în care și-a îndeplinit menirea. Suferința este necesară până în clipa în care îți dai seama că nu este necesară. Nefericirea are nevoie de un eu construit de minte, înzestrat cu o poveste și cu o identitate conceptuală. Are nevoie de trecut, prezent și viitor. Când elimin temporalitatea din nefericirea ta, ce mai rămâne? Rămâne realitatea acestui moment. Poate fi o senzație de greutate, agitație, stres, furie sau chiar amețeală. Aceasta nu este nefericire și nici măcar nu e o problemă personală. Nu e nimic personal în durerea umană. Este pur și simplu o presiune intensă sau o energie vie pe care o simți undeva în corp. Dacă îi dai atenție, senzația nu se transformă în gândire și astfel declanșează euul nefericit. Vezi ce se întâmplă doar pentru că i-ai permis unui sentiment să existe? Vei simți multă suferință și nefericire dacă vei lua drept adevăr orice gând care-ți trece prin minte. Situațiile nu te fac să fii nefericit. Ele îți pot provoca durerea fizică, dar nu te fac nefericit. Gândurile tale te fac nefericit, interpretările și poveștile pe care ți le spui singur te fac nefericit. Gândurile pe care le am acum mă fac nefericit. Când realizezi acest lucru, pulverizezi identificarea inconștientă cu acele gânduri. Ce zi proastă! Nu a avut bunul simț să-mi dea un telefon. M-a părăsit. Mici povești pe care ni le spunem singuri sau altora adesea sub forma unei plângeri. Ele sunt destinate propriei imagini de sine construite pe nevoia de a avea dreptate, iar ceilalți greșesc. Dacă avem dreptate, ne plasăm pe o poziție de falsă superioritate, iar în acest fel ne întărim egoul. Acest lucru creează un fel de rivalitate. Da, egoul are nevoie de dușmani ca să-și definească granițele, până și vremea poate servi acestui scop. Prin judecată mentală habituală și contracție emoțională, capeți o relație personalizată și reactivă cu oamenii și evenimentele din viața ta. Acestea sunt toate formele mici de suferințe pe care ți le provoci singur, dar nu le recunoști drept ceea ce sunt, doarece ele satisfac dorințele egoului. Egoul se întărește prin reactivitate și conflict. Ce simplu ar fi viața fără aceste povești. Plouă. Nu m-a sunat. Eu am fost acolo, ea nu. Când suferi, când ești nefericit, identifică-te total în clipa acum. Nefericirea sau problemele nu pot supraviețui în clipa acum. Suferința începe atunci când numești sau cataloguezi mental o situație drept de nedorit sau foarte proastă. Îți displace un eveniment și acest lucru personalizează și aduce în scenă eul reactiv. A și a cataloga sunt practici obișnuite, însă obiceiul poate fi învins. Începe să practici a nu-numi cu lucrurile mici. Dacă pierzi avionul, scapi o cană și se sparge sau aluneci cazi noroi, te poți abține de la anumi experiența respectivă proastă sau dureroasă? Poți accepta realitatea acelui moment? Când cataloghești ceva drept rău, îți provoci o contracție emoțională. Când lași lucrul să se întâmple fără să-i pui un nume, vei conștientiza existența unei energii vitale. Contracția îți bârează accesul la această energie, la însă și esența vieții. Au mâncat fructul din pomul cunoașterii binelui și răului. Treci dincolo de bine și rău, abținându-te de la categorisi mental lucrurile drept bune sau rele. Când vei depăși acest obicei, energia Universului se va îndrepta către tine. Când te afli într-o relație de acceptare a experienței, ceea ce înainte ai fi numit rău, adesea se transformă rapid, dacă nu chiar pe loc, datorită însă și esenței vieții. Observă ce se întâmplă atunci când nu catalogezi o experiență drept proastră și în loc o accepti lăuntric, îi spui da și o lași așa cum este. Indiferent de situația în care te afli, cum te-ai simți dacă ai accepta-o exact așa cum este ea, chiar acum? Există forme ale suferinței mai subtile sau mai puțin subtile, care devin atât de normale, încât ego-ul nu le recunoaște drept suferință. Iritația, nerăbdarea, furia, o problemă pe care o ai cu cineva sau cu ceva, resentimentele, reproșurile. Poți învăța să recunoști toate aceste forme de suferință atunci când le trăiești și să știi pe loc că tu îți provoci această suferință. Dacă îți provoci singur suferință, probabil îi vei face și pe alții să sufere. Acest șablon inconștient va lua sfârșit dacă îl conștientizezi, dacă pur și simplu îți dai seama de el în timp ce se întâmplă. Nu poți să fii conștient și în același timp să suferi. Acesta este miracolul. În spatele oricărui eveniment, persoană sau situație care pare rea sau negativă, se află un bine mascat. Acest bine mascat se arată prin acceptarea interioară a ceea ce este. Nu rezista răului, este unul dintre cele mai profunde adevăruri ale umanității dialog. Acceptă ceea ce este. Efectiv, nu pot. Sunt nervos și supărat din cauza a ceea ce se întâmplă. Atunci, acceptă situația așa cum este ea. Să accept că sunt nervos și supărat? Să accept că nu pot să accept? Da. Îngăduieți acceptarea neacceptării tale. Abandonează lupta. Apoi vezi ce se întâmplă. Durerea fizică de durată este unul dintre cei mai severi profesori pe care îi poți avea Învățămintele sale către tine sună astfel, rezistența este inutilă. Nimic nu poate fi mai normal decât să nu ți dorești să suferi. Și totuși, dacă poți renunța la această dorință, lăsând în schimb durerea să se manifeste, vei remarca o disociere lăuntrică față de durere, un spațiu creat între tine și durere. Aceasta înseamnă să suferi în mod conștient, voluntar. Când suferi conștient, durerea fizică îți poate dizolva rapid ego-ul, deoarece ego-ul este construit în primul rând din rezistență. Același principiu este valabil și pentru invaliditatea fizică. Îți oferi suferința lui Dumnezeu, este o altă cale de a spune acest lucru. Nu trebuie să fii creștin ca să înțelegi profundul adevărul universal care este conținut în forma simbolică a imaginii crucii. Crucea este un instrument de tortură, ea reprezintă cea mai atroce suferință și un sentiment de neajutorare pe care îl poate trăi omul. Apoi, deodată, acea ființă umană suferă conștient și voluntar, lucru exprimat prin cuvintele, nu voința mea, ci facă-se voința ta. În acel moment, crucea, instrumentul de tortură, își arată fața ascunsă. Crucea este un simbol sacru, un simbol al divinului. Ceea ce părea să nege existența unei dimensiuni transcendentale a vieții devine prin acceptare o deschidere către acea dimensiune.